Zekatik, euskal legiaz, euskal identitateaz, euskal kulturaz, IpaG euskal legian ahitaratzen diren liburu gehienak, hantzesez ahitaratzen ote dira. Hm. Galdera bera, interesgahia da. Baina galdera gehiago dakartza berekin batera. Problema bat, ote da. Nokdu, erantzuk izuna. Nola egin auge, egoera hoji. Erantzuten entxiatzeko asmoz, Iherdu ezberdinak berhitinak bildulu itugoo. Agitaletzeetako arduradun. Idazle. Instituzioetako ordezkariak elkarjisketatuz. <totipen> Luisentsa regeta maiatz agitaletzeko arduraduna da. Bakisu ahitarrietze baten dako lehen uh... Gauza da, norentzat egiten dituen gauzak. Erreite mani bauzu, zendako eskualdun egiten dira gauzak francesez, ez da berdin. E, Beste galde bati begira, erreite mani bauzu, zer e, egiten dira francesez, francesz hiztun hutsak direnen entzat. Nahi, busu, hori da lehen problema. Gero egia da, eskualdun batek, egungo egunean, nahi balin badu eman dizago eskualeriko historias. Benzaten dut manezko jenetxan liburu eskual e kulturaz, eskual arkeologiaz, eta hainbezte gaietaz, arteaz, beriziki, nahi balimando zerbait tira kurtu eskualaz ez du aurkituko. E ba, bat beste behinan ikusiko e usua ise, liburu apainenak, interesantenak, especialista handienenak, e egiten demezela egiten dituztenak, horiek e frantsesez direla eta joitema muga basatuz espein erat, ere, eta duela kurtean dana bat, etzen besteik ere horkitzen, hori oro kanbiatzen dela ikusten nahal da. E, gero eskorazak gitaratzen delarik, e, bada gauza bat, ipar e, eskoalegioz hariko ez gauzen denen nahasteko, e, jendeak ez duela usaiarik eskoraz irakurtzeko, beti hori ateratzen da, ...analfabetuak uh, direla... ...eskualdun gehienak... Eh, ...batukupistka eta halgetzeko haurekin... ...gan eh, du ez dakitela ez lehitzen... ...ez iskireatzen eskoraz... ...eskora uh, dakitenek... ...mintzatzen dutenek... ...hori ere ez da marka ona guretako... ...hori ere kanbiatzen den gauza bat da... ...nika ganezake alare... ...transizionet denbora batean girela... ...bainan emandezagon eh, uh, ipatuz... Eh, ...franxesko argitalpenak ez denak ipatzeko... Bain, ikusten da... ...kostalde huntan... Uh, Eh, kampoko jende hainitz etortzen dela, eta seuraz ere entzunen duzu, ahazoin hori, galdeak egiten bali matituzu jende ezberdineri. Kampoko jende hainitz badela eskual kultura, eskoal erriaz, historiaz, interesatu adena. Orduan, eh, egin behar da zerbait jende mota horrendako... Pentsatuz, eh, biztanda gure ikuspegitik nahi dugu jende hori interesada eskoarari, eta egin irakor dezan, eh, ikas dezan biztanda eskoara, eta balia dezan bere bizian. Beste izkuntzen onduan, piskabat eh, hori, <laughs> barikatu piskabat, luzean izbeinan. Gero. Eh, ba, ba, zenta, eh, elea hain begira baita eskoldunak, eman eh, ezagoran Frantsesa, espanola eskoara, No normal, normal batek eta inglesa eskola bari da pizkat baliatuko dugu. Mende ondago tant, zutetsko legea hola izan den dela. Gugure mailan ere sentitzen dugu no lasbait beti kontra eskan batean girela. Artzea Lopez gatu zain argitaletxiko arduraduna. Hau da liburu bat publikatzen dugu larik frantsesez, euskalgai bati buruz, be badira arrazoenak horrengibelean, horren ez daitezke arrazoen uh, subjektiboak dira denak, eh, baina hala ere funtzionatzen dute, ba ekonomikoak pentsatuz horrek uh, erakurlego zabalago onkituko duela, euskara ez dela baitezpada ezpada irekurria eta egia da ere guri uh, errateko. zaila egiten zaigu pentsatzea beti bardugula euskarari lehentasuna eman. ba hemengo gai buruz uh, tratatzeko. Gero hala ere pentsatzen gira, ba liburuak uh, bai frantsesez bai euskara sateratzea eta bien arteko horreka bat hatzematena. Antxo etzikuen euskal kultur erakundeko zuzen aria. Gaur egun bulgarizazio liburu ainit, da batzu ateratzen dira universitateak edo ateratzen dituenak frangotan ateratzen dira euskaraz eta gero ateratzen dira itzulia dira espaniorerat edo itzulia dira ingleserat ere zen munduan gaindi biztan dena bulgarizazioa gaur egun anitz zein hizkuntzak du ahzen gaina, bon inglesak ahzen du gaina eta, eta joite mazira kolokio edo zen kolokioetarat ikusten da hori Gaur egun e, zaila dela esparimba da kizu e, ingelesa huskiat, bon, e, segitzia kolokiak etola. Bon, beraz gaur egun e, bulgarizazio lan horiek egiten dira, bon, e, depenitzen du, nok egiten dituen, e, Eskualerriko unibertsitateak egiten baditu edo edo IKERK edora, bon, e, e, egiten dira baina ere beste beste hizkuntzeekin, zeren harere xedea baita, ezbait eskulan hautsi bea harere bulgarizazio bulgarizazioan hori behautela ere ahal be jende hunki behar, ditu, behar dute hunki eskualduna bizton dena. Nah, behar dituzte hunki ere ahalbe zenbat publiko eta nik uste dut eh, bide bat den ere publiko hogendaako. Eh, Azter zenbar badu gai bat eh, eman zego eskual kulturari lotua den gai bat edola. Email eh, ukaitena aldu emeki, emeki behar bat ezdaki kanto gintzan zerbait egia edo edo anantzerki ginzan zerbait egia edo e edo, edo beste aloretan, edo literaturaatur gehiago sakontzea, eskua literatura adibidez gehiago sakontzea, eta zergatik ez Euskarraren ikastea. Ota, Ni pentsatzen dut ere, um, biztotena erreiten alda, dute jende horiek eskora ikastia. Hori, baina, ba, e, nik uste dut ere, behar den behar den pentsatu, e, nik uste dut, bai, bulgarizazio lan joanako hori joanakotagiago behar litezke biztotena Euskaraz egi, hori argi da, berangero, nik pentsatzen dut ere, beste hizkuntza batzuetan egitia gehiago publiko hongitzeko eta berezeki bulgarizazioa aipatzen delarik ni pentsatzen du beharrezkoa beharrezkoa behar diremenan oinarria izan da dadila euskaraz eta eta eta, eta gero i, beste hizkuntzak ere uh, xarditzen zeren publiko desberdina konkitzeko hmm. Zendako sigurasksi Teresa lekunbehi idazlea Hortaz uh, interesatua den uh, jendea beharrebadak gehienez bat uh, francimenta de la Nik egiten dutan o uh, arrasteko da Ipar aldeuntan badela halako ergoilza bat erran nezake, alde batetik badituzu zu historia, ondarea, maite dutenak, goresten dutenak, ikerzan dutenak, horiek gehienak frantsimentak dira, eta behuzu bestaldetik uh, jende eskualduna, eskualzalea, militantea, eta... Uh, usu bere historiaz jabe ez dena edo ez aski jabeenetako. Eta bada, hoz, zubi bat erran ezake eraikitzekoa dena bi mundu horien artean, eta behar bada erroiltza horrek ere du espikatzen uh, ara, ondare buruz edo gure zibilizazioari buruz idazten dugularik iduriruke bestendako idazten dugula eta ez, ez, ez eskaldunen zat. Problema bat da hori zure ustez? Problema bat da, zenta hartzen bada ondarea, ez da ondarerik eskuarari gabe, eta ganezak euskarra dela funts lehena. Beraz, uh, eskuar ondarea maitatzea uh, mihi puntatik uh, izkuntzaz jabetu gabe, enetzat, hor, uh, oh, zarbait uh, maingudena bada, alderantziz... Uh, eskoara gorestea ere, e, eta behar bada ez ezagutzea hizkuntza horrekin batera doazien beste, e, ez dakit, gure kulturaren beste agdatzak, hor ere, atxemaiten dut, bat dela hutsu bat zendako ez denak betan eraman, gure, gure, nubeit, historiak, egin gehitu ereun baiit eta jotaziatu behar dugu. eusskazzia betu behar dugu mezala. Arttzea lopez. Agian problemaitzateke eh, hainbeste liburu euskaraz ez ateratzea. Ezakite eh, kopuruaren inguruan dena, baina egia da Euskal Herriko historia, politiko, kulturelaari buruz produkzoennintzen Frantsesez da ba, goera orrokor baten isladaere, eh? nogapait hizkuntza eh, normalizatua ez dena inana, Ba, Guk ere voluntarismo, zegin behar ditugu Zake Euskaraz, baitakigu irakurile mugatu badugulako gero ala ere hori potentziatu behar dugula, noski. Nehezat formula politena da liburu bat Euskaraz ateratzea, eta gero handik beste bizpairu urtera liburu berdina frantzesea ateratzea. Hola badakigu bi puliko onketzen dituguela, baina ala ere lehentasuna Euskaraz ematen diugu. Ez da beti gertatzen, ha? Eh? Ah, bizta, nena problema bat dela, eh, Euskararen normalizazioari bigira. Pio etxeberkien txart, Elka Jajitaletxeko editorea. Eta bereziki, eh, nahi balin, bueno, ba, bon, prinsipiotik aparte ere, nahi bada bulsatu Euskarazko eh, irak, eh, irakurmena. jakitea nola nolaz den fenomeno hori. Eta hor, sartzen gira, gaian, bete-betean, eta hor, geno ustez, eh, eh, lehen konstatazioa da, edo lehen galdera obekuehanik, ea uh, argitaletxeek uh, onartzen dituzten egiten zaizkien euskarazko proposamenak edo ez. Eta, bistandena, giblean, ea egiten zaizkien proposamen horiek edo ez. Eta hor egiten aldutan konstatazioa da, elkarren aldetik asteko beste eta ez nizmenizatuko alainan, guk um, uh, euskaraz uh, idatziriko um, uh, eskuizkribuak Proposatuak zaizkigu laik, uh, kasugeienetan gure katalogoan sartzen be, diren beha, adibidez poesiarik ez dugu egiten, orduan muzten dugu adibidez maiatzi, baina literatura, uh, kultura bere ahlo zabalean, egiten behitu uh, e, giz, e, gizarte zientzia edo lako gauzak, hon ditugu antzu sistematikoki. Kontu bakarra da, uh, Masa uh, Gisha, be oso guti direla, diustuki guti proposatzen zaizkigu laiko. Orduan erraiten alzaigu ere, baina zuek erraiten alziste egile bat zuen bila, eta egiten dugu. Bain kontua da justu bi, egile oso guti badirela Euskaraz idazteko prest edo Euskaraz idazteko gai. Eta ene ustez horretan da egiazko harazoa, momentukotz, jende uh, biziki guti dugu uh, Euskaraz idazteko gai edo aski trebe Euskaraz idazten uh, menduratzeko. Ezta aski jende, edo ez dugu aski jende ezagutzen, Eta gai diren direnoiek ez zira usak zen. Zeren, hartzen manin badugu beste konstatazio bat ere, ikastola azken behogei urte eta resitzenla, gazte lio oso bat fokmatu duen, doren ikastik eta universitarioak egindituena, eta pentsa daiteke, be, jende hori gai litzatekeela. E, ezute litzateke bakbada egin behar, lan berezi bat, be, hoiek e, bultzatzeko garaian gazte beliteraturan be literaturan egintzen bezala, ikerketa ahloan. Hori nohk egimak koluke? Hor duan, nork egin beharko luke, lehenik egiten da, efe egiten da, nik asteko elkarren bi aldiz, olako kampainatxo bat egindut, uh, bereziki literatura munduan. Ez ikerkuntza munduan, ikerkuntza munduan, jen ja ezagutzen dugu. Badakigu, haien gana el, abian gira, eta gero, haiek dute onartzen, uh, ez onartzen, edo haiek dira, gai, edo ez, horren egiteko. Bon, literaturan egoiteko, astapen batean, egin nuen bi aldiz, uh, bat. Askiluzia, egoita, eh, marbat jende edo zerrendatu nituen uh, ezker eskuine eskatuz. Taien gana joan nintzen, batzutan haiekin bilduz, telefono uh, hartuz edo mailez, eskatzeko gazteluman parte arzizaten. Uh, gazteak ez eh, errendatu nituen, lainan denak ikastolatik pasaturik. Eta, hor konstatazio hori egin nuen, uh, edo ik gazte horiek ikasketetan dira eta ez dute denborarik, ez dute mundu hortan sartu nahi, Ez dute idatzi nahi, eta ez da baita espadakoa ere ikastogatik, sartu ik, behar zirela literatura munduan, bon, ez dute nahi. Edo, uh, xartzen dira uh, beste mundu batean, adibidez militantzia munduan, edo uh, ik, ikastola munduan, gisa edo lan munduan, eta ez dute denborarik idazten hasteko. Oda erraiten dutate, uh, bai zirgatik ez etorkizunean, eta gero angsten dute, edo beste bax, gauza bat eta familia osatu uh, dute, eta ezkenian ez da egiten. Orduan duan, hortanda konstatazioa, uh, bultzaturik ere, Eta batzu, zinez gai, bon, ez dakit izienika ipatzen alden, badira batzu, adibidez, bertsolari batzu, gazte batzu, hemengoak. Uh, bai prinzipio zer gaitik ez, baina dira, diadan beste mundu batean, denbora initz zartzen zaie, eta orduan, uh, ara, ez dute denborarik hortan zartzeko, eta nik ez ditut kritikatuko bakotsak bere autoak eta eta bere lehentasunak beriziki. Orduan, orten dugu lehen arazoa, eta gero, literaturatik kanpo ikerketa mundura pasatzeko, ikerketa munduan, Hor ikusi dut konstatazio bat, lehenik ikastolatik ateratzen diren gazteak, beraz formatuak, euskararen aldetik. Uh, gazte horiek ez dute segitzen ikerketa munduan. Bizik gutxi dira tesiara ino abian direnak, edo master bi, janai baitu metriz bat edo DEA bat eh, egiterra ino. Orduan, uh, bon, publikatzeko behar da zilegitasun minimo bat, bestena zazda lehen zientifiko bat, eta orduan nahi baditugu jendeak atxeman, be biziki autotipia dugu. Batzu atxemanen ditugu, eta horiek komentzitu behar dira hausartzera idaztera. Eta hor, be, beste, bat da, beste arazo bat da, us, biziki komplikatua. Eniko gain idazle eta kazetaria. Ez da idazlea nintz egia da, eta eta nintzatik Euskaldunak e, mundu intelektualan ari birenak, horiek da, e, baina nintzatik espero pero dut, e, badera belaunaldi bat, e, universitate mailako ikasketak dituena, eta goi mailako ikasketak dituena, eta Euskara jaztze bedena, eta baina horiek berrazti dira horreino hausatzen, edo ez ditugu aski bultzatzen e, idaztera. Jean-Michel Ahazket, Euskoik askuntzako arduraduna. Txende, hain itxentzat, naiz eta esko izan, idaztea, ta idaztea liburu bat, eh, asko ere errexago da, frantxesez egitea, euskaraz egitea baino. Eh, naiz eta esko alduna izan, eh, askoren zat, nile eh, ni, lehena, ni eh, kostatzen zaite gehiago, eta eta nola, eh, euskaraz idaztea, frantsesez idaztea baino. orduan hor ere, izaten alda, Eta ez bakarrik kuraiado e, edo lana ez, lanaren e, pisua baizik eta trebetasuna ere ez, eta sakonkiga zake e, espresatzeko edo, edo emateko uste e, dute bat zuen zat, behintzat, egile bat zuen zat, errezago dela francesez egitea euskaraz baino. Hori nik bi arrazoin horiek badira, uste dute egin beharko ginukena da, ja, ikusi nula egin gauza horiek alda ditzan e, e, progresiboki ez. Hasieran <gülüyor> aipatzen zenuan. be... Beharstela hautatute publikorentzat egiten zen liburua eta hoogen arabera erabakitzen zela hizkuntzarena Eusko ikaskuntzarekin azken urteetan liburu bat baino gehiago atera izen duzue ikta lan bat baino gehiago gehienak frantsesezjan behar da zeren arabera hautatzen duzue edo ze irizpiderekin hautatzen duzu zen publikorentzat egiten duzueni ba, Eurokorki Eusko ikaskuntzan ez tugu guk erabakitzen e... Uh, guk irabakitzen dugu eh, publikatzea, ala ez publikatzea obra bat. Eta egia erran egiten dugu uh, alde batetik uh, gure bitartekoen arabera, uh, gure dirutzaen arabera, eta hau uh, ez, ez da handia bat ere, eta bat ez ere alderantziz txikitzen ari dela alde batetik, baina beste alde batetik ere e, e, egiten dugu eskaintzaen arabera, e, Nola, idazleen e, proposamenen arabera, ez? Eta, <hazan> <hazan> egia erran, e, gehiago da frantzesez, e, eskaintza hori, eta hor pentsatzen dut e, lehen aipatzen dituen arrazoinen gatik. Egiten eh? duzu edo, egin beharkozen luketez, zure ustez behar da lan berezi bat euskaraz idatziko luketen idazleak eike jelariak Bai, bon nula baiit egiten dugu hori baina gaztekin ez, e, e, gazteak eta zelanmazterretan eta tesi doktoraretan direnak hor e, beka batzu ematen ditugu, miarritzeko heriko etxearnearekin lankidezan, e, eta hor prima bat ematen dugu euskaraz egiten diren lan entzatez. Erran nahi du, e, ba, aukeratzen aurke, ditugun e, e, sarristatzeko lanak, e, ba, prima bat ematen dugu e, Euskaraz egiten diren laneri, e, eta Euskaraz egiten dira ere, e, la, e, diru gehiago ematen dugu. Baina, horiek e, dira... Oiek dira mm, Uh, ikaslen lanak, batez ere mazterretako lanak oik ez dira publikatzen gehienetan eta tesi batzu e, publikatzen dira euskaraz balin badira, ba, publikatzen dira euskeraz eta baina ez guk, ez eusko ikaskuntzak eh, hori ez ditugu guk bitartekoak olako publikazioak egiteko eh. Uh, noski, erresago da publikatzea ba, frances edizio etxe batekin uh, Erresago da, eta badira hor eh, etxe batzu frantzian eh, spesializatuak direla Direnak eh, hori tesiak eta ikerlan horiek publikatzeko Eta eh, makina batzu dira, hori kasi industriala da, ez eh, egiten duten eh, 26 lana a penchatzen doutet e ordauelela alarmatan eta les presses universitaires de rennes de grenoble de paris et de stakit eh o yek et bates siiennea a lana la et tant me spécializa to a di la e, bat dago nou la bait e ga sa oiekek publikatsekot or ka sa ta eh Aldiz euskeraz, e, guk gu arek ez dugu bitartekorik publikazio olako publikazio zientifikoak egiteko eta aldiz esko Herrrian uste dute olako argtalexerik ez dagoela ne, ne ustez, ez. Beni pentsatzen dut tal ere. Pantsoa etxiguen. Gauzak, gauzak aldatzen ari direla, badira badira universitateak eta ola, goi mailako ikerretak egiten dituztenak ere, bada ere, eman dezakon interpretazio, gero itzurpen gintzari buruzko gau, e, e, e, go, kursuak ere badira, badira joanago eta gehiago biztandena eskualdunak ari dina formatzen ari direna biztandena hori gakoa da, non behit, eh? biztandena guk, e, e, oderezta hori bakarrik, ezkualkultur erakundearren egin beharra, benan Benar, hori, egiazki da ere unibertsitateren um, beha jai bat ikusten da eta e, biz dena eskual ikasketak badira hemen hemen berian ere bayona, bainan, pentsatzen behin pentsatzgunago joan behar den beste gai bat zuen e, aztertzeko gai izan behar dugunt, Berazok bada animaleko eremu bat bizton dena gaztek badute parada hor e, ikerketa sakon batzuen egiteko euskaraz egiteko e, e, e, e, kurso horiek segitzeko eta nik en ene ustez, hortarik gero emeki-emeki izanen dira ere Euskal e, idazleak eta gainera untxamen dituztenak e, gaiak beraz, hene ustez, gakoa hor formak da formakuntzan e, da, nahuri alor guzietan e, behar dugu formatu itzulpen ere behar dugu formatu halbezen zorrotzak eta onak izaiteko, beraz hene e, ustez gaur egun goi mailako ikasketek e, ikasketak behar dira e, barnatu eta behar dira lagondu zez zen hortan humegako Itzulpena Tradutore traditore dio itali erazkoa dirazpenak. Itzulpena traizioa egitea dela intzu zen. Argitalpenen kasuan, alta, funtsezko galdera da. Noiz erabili, Itzulpena, zen izan behar da oinahizko hizkuntza. Ipare euskal lehiko argitalpen batzuk hartzen baditugu, iparetarrak liburuak aso, lehen alea euskara zatera zen. Ila batzuren buruan baizik etzen iritsi frantsesezko edizioa. Beste batzuk alderantzizko utua egiten dute. Liburu elibidunak ere aurki daitezke. Formula bat bestea baino egukiago auttea da. Baute du funtsik iturpenak. Dictionnaire de culture et de civilisation basque liburua ipatutego pantxoa Kasu hortan azken kasu liburu hortan Frantxesez idatzia, id, id, idatziak izan dira testuak, egia da idazle uh, parte batek zeurik ez, ez dakiela, e, Euskara, baina bizeki unxa menperatzen dituela e, eskual kulturari lotua diren gaiak. E eh, Getsuari buruzkoak edo edo arkitekturari buruzkoak edo ah, bon, edoraz etako, biseki importanta da zeren hizkuntzak gauza badana, behar da ikusi ere barnnean zer den eta untsa soin e, dut eta aspaldidanik eh, ateatu egtzen du haeka aurte ere, edukina ona da sakona da, gogo eta e, barnako ja dira, beraz jadaek horiere biseki bizeiki garrantzitsua da. Odan gero, argitaletxak erranduen oh, badira biga, eh? badira elkar eta arteaz, bon. berek egin nahi dute gogoeta hori badute gero eh, eskuaraz eh, behiz itzultzeko, itz, itzultzeko hori, bon. hori aitortu behar da, ene ustez bai? behar ezkoa da, badira gaur egunal ere balia bide batzu ortako, Ne, i, i, itzulpen gintzaren alogean badira laguntza batzu ez behar behar aski bana, bana badira ere behar da ikusi e, itzulpen hori egite, halere gaztu bat bada, zemadak ikus, zemad bon, ez dut goguan, bana, gutikora bera e, zazpi, zoz, zorzi mila euroko bat liteke, olako liburu baten gutienez, pentsatzen dut itzultzea o, o, ongi e, itzulita Artzea lopez. Kasu hortan gertatzen dena da, uh, irakur lehuzkaldunek lehen da bezik frantxesez irakurtzen dutela ere Eta beraz ez dute beharra senditzen gero bigarren aldi batez Euskaraz irakurtzea. Beraz be, Glosia egoera hontan eustez askozo be Euskaraz hasi eta gero bigarren denbora batean frantzesaregi jo. Ne uste dut hori e, oinazizkoa izan behar kuritzatekela. Nikube de gaina nik ez dut gustenen eburua e, idazten e, liburu bat francesez, potenteginetze biago hizkuntzako euskaraz, genean amaiz kontzadaena ikaskitetako hizkuntza eta eta naturalena hori da. Baina nortik aparte, uste dut Euskalari zaiura zerbitzua egiten, lehenik aztatzen bara, liburu hori e, erdaraz. Eta kauza bera, ezta bera bera gertatu da egoaldean, e, Euskal iztun kopurua, uste e, maki absolutetan, anitzen diagoa denean. Nikuste dut, prinsipio izame hartela, eh, liburu bat bizkontzaten atera behar bada, lehenik euskaraz atera txera, eta atera behar bada, itzuli behar bada beste hizkuntza batela, handik eh, irabete bat zenburuan eh, itzultzea. Eh, nik uste dut, hori izame hartu izatekela oinarrezko printzipio bat. Liburu erakurri nahi duenak, Einda gaingin e, prisa baldin badu eta euskaraz irakurtzeko gaitasun ba, minimo baldin badu einda gaingin euskarazko irakurtzeko frantsesezkoren bea egon gabe. Listea txigeta. Pentsatzen ari naiz hor Miguel Anguloek Mendierri Pireneo Mendierri buruz egin zituan liburuak elkarren argitaratu ziren. eta gero euskarazko eta espainolezko bersioa egintzan. Horri mendizaletasona que skolegian gaitzeko agrakasta baitu. Eta hori, merkatu bat da zen, eskaldunen artean e, neustuko ustuko emeki, emeki artean merkatu bat, itzir zutsi hori da baliatuz, e, gertatuko da uste dut, eh? dendek galde bat dute, erriten da, mandezagon, erakaskuntza mundu urtan, eh, eskoletan hori argi da, eh? bat dira eskolan direna haur eta gazteak, horiek berdute materiala eskolaraz, eh? hori dira ere hainbeste gauza egiten eskolaraz. Komerziala da beraz arazoa? Uh, non behit bada, hori, eh, e ekonomia, gara nezak, berro da izan pulitagoa eh? eh, da, komertziala behin no, ekonomia razo bat segur, argitaritxe batek, behar ditu langileak empleatu, eta, baxeski, badak izur, elkarrek, bera, baiunako den da hori eh, erdirak tuko du, eta ez, ez, ez baita miak urrik, eman eh? eh, mandezagun, liburu gintza, pasatzen baita internetetik, eh? Amazon eta beste horiek dofenak, horiek salzen dituzte, Linian, ez eh, dakit nola riten den, egu esku bada fonder, noa? Xarean. Xarean, bada, ba, bistanda, eta zer egiten aldu, liburu saltzaile batek. Musika badakigo numerikoarekin bestelakatu dela, eta horre de, bada, komerzio, edo ant, nik antolakuntza, problema berri bat, Beste bide batzu ikertzen ari dira, Zira, besteak mino sozuago, eskuala eh? mundukoak, eh? eh, ikusiko, eh, ikusten da, biherkune handi batean girela, eh? mundializazio, ekonomia berri, xare eh, internet ekonomia hori dena, ari da tokian jartzen, eh? uste dut, eskualdunak ere, jartzen ari girela, sistema berri horiri, ez da eskorri zeiterik, eh, itzurikatu behar da, biskabat. Bizi dugu, bai, bistanda, bada merkatu fenomeno bat hemen, perio etxe Egia da, Euskaraz liburuak guki xaltzen direla, baina ez da jasoin bat, uh, uh, alde batetik prinsipioz... Uh... Balio Euskara bultzatu nahi zaitea, gero jaiteko ez baita saltzen, ez dugu gehiu ateratzen. Ez, hori ez dugu egiten, uh, proposatzen zaizkigun liburu gehienak ateratzen ditugu nahi eta dakigo nahintzenetik, ez direla iniz salduko. Gero ez du nahi ez dela promoziorek egin behar, liburu horien inguruan, justuki saltzeko uh, eta iraku jarrazteko, hori egiten dugu. Eta gero gainera badira laguntza publikoak, gero uh, justuki horreka ekonomiko minimo bat seurtatzeko. EPEK emaiten ditu diru laguntzak, batzutan ere euskal kulturakundeak, kundeak, bon, ez da egina liburu gintzan hartzeko, baina elburu kultural bat baterarik sartzen da beren gauzana. Hor duan, hene ustez, haitzakia falsua litzateke, ega itea saltzen, baita ez da euskaraz ateratzen edo atera aterat behar. Dirua oztopo bat da. Eta bai, dirua. Beeti dirua. Agitaletxek bizi behar dute, bizitzeko saldu behar dute, eta euskarazko agitalpenek ez dute diruain itzekartzen. Instituzioi begira jartzen gira orduan. Euskal kodutur erakundea, Euskararen erakunde publikoa. Euskarazko agitalpenak aski lagunduak dira pantsua etxegoen. <laughs> ez dira sekulan aski lagundua, na ez da deus, deus aski lagundurik. Banan, ni pensatzen talere, komparatzen konparatzen ira, ez dakituela, hamar urte edo goi urte, bon, bat ira alere laguntza batzu e, e, egiten direnak, eta biztan dena, gizkuntza gutitu batian idazten delarik, biztan dena, merkatua herxiagoa da, Eh, herxiagoa da, nioek ikusi du, joiten zirelari uh, Pariseko liburu azokarat, biztan dena, gehienik saltzen diren la, la, liburuak eskual hergiari buruz edo eskual eh, heriko historioari buruz, dira liburu batzu francesez direnak, edo behar bihizkuntzatan direnak, eh? hori biztan dena. Baina uh, uh, pentsatzen dut uh, guk laguntzen dugu gure ohere, gure ahalen arabera, biztan dena, uh, ikusi zegoera hori, bai, laguntza bereziak behar dira ortarako zenbaitak egu azkinean publiko muriz bat dela de eta biztan dena behar dela gehiago lagundu zerren bestenez ez argitaletxeak, ez neorke, ez du bereko ez da bere kondutan xaxen, beraz bai, ni pentsatzen dut gogo eta bat eramaitekoa dela ez bakarrik orta, ezkoa literaturaren edapenean ere, ez dugu hori aipatuko egu, manani badaki, badera ainit segiteko, beraz eki gazte literaturari buruz benan, di, di divulgazioa delarik ere, edo ikerketa delarik ere, biztan dena e, ikusi zegoera hori, gehiago bai, laguntza behar da, baina halere badira laguntza gaur egun, eta ni pensatzen dut, elgarrikin behar ditugun eraman ere gogoeta batzu, ikusi, ala, holako, holako ekoizpen batzu direlarik, mai baten ingurian jarrita, ikusi nok zer ekarzen alduen ere, nok laguntzen aldu ditu idazleak, nok, nok laguntzen aldu argitaletxia, nok laguntzen aldu ditu gero ekintza batzu, prezeski, liburu hori, ez da aski, hori, zensitatzun torri buruz, ez aski, liburu baten egitea, gero berda, irakurlearen gara eraman, eta gaur egun, irakugleak Iraku molde desbergdinetan atikusten alduriburu hori. Ez dugu aipatu, baina nik interesanta atxeman ezake olako bulgarizazio liburu bat, adibidez, biztan dena interneten izan dadin, eta osoki izan dadin euskaraz, osoki izan dadin beste hizkuntza batzuetan, eta hor, azkenian e, bai, eskual kulturaren historia eredatzen duzu monduan gaindi, e, eta, eta gazteri buruz ere, Hor, balitezke, hono, ene beste forma batzuatxe maiteko. Gaur egun gaztek, maite dituzten, euskari batzutan sakziarek gaiak Oden internet aipatu dut, haizaten aldira beste forma batzu ere. Ez eh? utile iratezke, baxabada, laguntza irizpideak zuhoztu beak, euskal, euskal agitalpenak gultzatzeko. Egeala, hotelitzateke adibidez pentsatzea, euskal kulturerakundeak edo euskararen erakunde publikoak, soilik, euskara utxendiren agitalpenak laguntzea en gu berezeki eh, laguntzen ditugu O hor behar da ere... Mm, mm, entzulearen en dako biztena, eniz en sobera sartuko dena, bo, orokohik gaur egun, bizkat, diru laguntza hori, bizka, banatu adira, gana zake, fite mintzatzeko, ehepek, bizka, gehiago laguntzen ditu, ditu, ditu argitalpenak, eta gu preseski laguntzen dugu, edapena, eta preseski hurbilketa hori idaz leharen, eta irakur leharen hartiam, hori banatu ditugu gure, gure egin beharrak, hori hori lehen gauza da, gero, guk biztan dena, e, e, bi, e, bi alohak laguntzen ditugu, mehazagun, bon, bulgarizazioa ipatzen dugu, bana. Gauza behera da esk eskual literaturaren dago, laguntzen dugu gure kriterioetan sartzen dugu, biztan dena lagunduko dugula eskual literaturaren hedapena taba nituzkean hitz etxemplu emaiteko hemen, osoki euskaraz idatziak diren liburuak laguntzia, hori idat biztan dena, gure egin behar, ja, gure gure egin behar lehena, benen gero eh, ni pensatzen dut ere egoera ere ikusi behar dela. Eta, e, eta beti begi du naiz ere publikorat. E, adibidez liburu hori e, histegi tematiko hori guk adibidez e, ez duugu zuzenki lagundu ekoizpenean lagundu ditugu idazle batzu eta gero erosi ditugu ale batzu. Ale horrik erosi ditugu zeren behar batzu baititugu, publiko batzu nahi ditugu hun hunki preseski ez direnak eskoaldunak edo eman dezagun ekonomia mundukoak eta er ekonomiak munduko horiek interesatzen ze biz Bistandena, ukaitea zerbait eskual eskualegiari buruz. Bom, beraz, publiko berezibat hunkitun nahi dugu ere. biztan dena lehentasuna emaiten dugu eskuaraz idazten diren edo edatzen diren liburu eri. Baina gero, pentsatzen berezeki bulgarizazio delarik. Pentsatzen du, behar dela pentsatu ere, alere, beste publiko ere behar dela pentsatu. Zen prezeski, pentsatzen meitut eh, publiko horrek... Eh, behar dugu badugu lan handi bat egite ezagutarazteko eskoal Lehenigo aureke eh? esalddunek bereke, eh? behar dugu oh, ni aureke eh? hobeki ezagutu zenen horako liburuak irakortuta, irirakorduta,ak zeniz haiz eh, gauza beraz ikasten ditut. Bon. Eh, beraz jende ere hori ikasten dute eta eta jorik gero bide egiten aldute, dute. bide egiten aldute, Euskarara buruz. Eh, eh, eta jok biltzen dira. Eta augubiltzen aldira, berak, edo beren haujak, edo edo, edo beren ingurukoak, eta bagolako etxemplu batzu baditugu ere, eta beraz hori ez dut bazter eren. Eneko bide gaino? Ustet bat laguntza batzu, baina orain enaiz gai egiteko zenbateko laguntzak diren kopurutan, gudan ez dakit baldeari erantzuten aski, beti egiten aldugu sekula aski, baina inbeste sektorek nahi dute laguntza, eta horak gu eh, egungo zerak noa diren, baina ez da dituzkazik ez zenbakiak eskupean jakiteko, mm -hmm. askiren gehiago dezaketen, gehiago ekin beharko luketen, eh, lagundu behar dela Euskarazko argitalpena hortan ez dutut Internet, sarea, teknologia behiak. Eneko bide gainek eman dizkigu, haintzina begira joxatu behar eko pista batzuk. Zeh diote besteak? Nola lohtu, Euskarazko argitalpenak, eta beraz, Euskarazko irakujmena, eta gisa berean, Euskara bultzatzea. Bon, hori galdera politiko bat da, argi eta garbi. Bego etxe behien txartu. Egoera horretan gira, Euskararen egoera ez normalizatua. Eta Euskararen egoera normalizatua izaiteko, behar da uh, lege behme bat, behar da no, ofiziale, ofizial dasun lege bat uh, Euskararen normalizazioa jandarteo osoan seurtatzeko. Eta hori lorturik ere, denbora hartuko du uh, prozesu horrek, uh, nun eta ikastolatik pasatzen diren gazte guzti horiek, helduak izanen direlaik, hasiko uh, direla uh, Euskara zidazten. Hor badugu E, ipar euskalegian, antxu iru egun mila biztanle. Iru egun bi mila biztanle hori etaik proporzio bat, konparatzen bat dugu adibidez franxex estatuarekin, proporzio bat besterik ez dugu adxemanen franxexex edo euskaraz idazteko. E, Pertsona bako txak ez du idatzi nahi baita espada. Orduan horietan eta uh, antonuak bezalako bat da eh, gerrota kriterio uh, gehiago sartuz euskararena adibidez, jende jendegutiago adxemaiten da e, idazteko prest. Orduan konsideratzen alda Euskara normalizatua den beh, begogeita ha ama buruan adibidez edo ehun ur buruan. Euskaldunak izanen direlaek euskalgitak guziak hor bai ukanen dugula, egia baldintza e, irakurmen normalizatu bat ukaiteko eta idazlekopuruu normal bat ukaiteko Euskallegian. Mehen denbora jauko du baina asapena ez bada suurttatua, hots legegeri iza Hori ez dugus egonan lohtuko ez da Artzea López. Niko goa nukerrateko, izkuntz politika bat alatzen da osotasun bateana, ala bestena zibiltzen gira bakotxabera aldean partxeak egiten ez, gero noski sektore bakotxak bulzatzen aldu politika bat eruntza. Ala ere, argi dugu beti egura diskriminatorio batean girela euskarakin, e? eta hori guk sentzitzen dugu etxe mailan, baina noski arlo gozietan esendida. Orrun hor noski instituzioek ba lukete, indar bat egiteko ba euskararen ofizialtasun baten alde joltzeko eta guretzat erresagur litzateke horta jaotzea. Ala ere horrek ezu kentzena, gure honetana, ni ustez arkitetetzak bardu dugula euskarazko ba bultzatu. bultzatuko. Hori da gai uh, importantea, minberatxua minberatxua ere sigurazki Teresalekun behin. Bistan dena egita leitzek behar luketela indar bat egin uh, horriburuz. Hor hautu politiko bada eh? eta hautu kuraia behar da ere olako egiteko. Ez enta, pentsatzen du, txosak altzen dela hastapenean behintzatolako autua egiten delarik. Beraz, horrekaren atse maitea ez da... Ez da irres, beraz argitale txek gero pentsatzen dut istutuzio publikoek ere, beren, uh, biztandena, beren uh, zerregina badutela utela, horretan, bada eskoararen erakunde publikoa, bada eskoalkultur erakundea, e, egia eman eskoalkultur erakundea, gure beti problematika horrekin gaudela, bada kigu... Uh, Euskara dela eskoal kulturaren funxa eta eskoal kulturari buruzko politika estrategia bat behar balimata pentsatu eskarak behar, behar izan horren ardatza. Uh, Halatak guztiz ere, bakarrik Euskarazko eskoal kultura egiten baldin badugu, eskoalduner bakarrik, harigira, beraz, Alde batetik behar ditugu sortu eskuararen gune hegemoniko batzu, erranginezake, eta denbora berean behar dugu ere gure kultura kanpoari ezagutarazi. Beraz, uh, kokatua gaude halako tirabila horretan, eta hor uh, agapostua ez dakit alde batean edo bestian denez, edo bien artian denez. <laughs> Bada gauza bat, Beh uhibegin chatten. Gausa bat da nulako um, irakurmen maila badan ehm um, egualdeaneko izten diren euskarazko uh, liburu gintzana. Ta hori ere da jonka bat hemen idazle gutxi badugu, baina reuni se izan dela hor dura gutxi. ikek um, uh, eta Bayonnako unibertsitateak eta BDP Pirineo Atlantikoetako BDP kantulatuko irakur sikloa. Irakur sikloaren baitan Izan da, uh, besteak beste, erakasle uh, munduarek topaketa bat, argitaletxeak eta erakasleak. Euskarazko irakurmenaren inguruan. Erakasleak egiten zuten, gehienetan ez dituztela erabiltzen egoaldean uh, idatziriko liburuak, hemen, espaita ongiru lehzen edo spaita ergesa eta horren eustaz bada um, gaiz strategiko bat. Lehenik egoiten bagira bakarriki pare euskalegiko ekoizpenarekin izpenarekin bon, guti irakurriko da euskaraz, baina beste alde, bada beste gauza bat, pentsa daiteke, espero daiteke, pentsa daiteke, mugaz gaindiko aheman horiak azkartuko direla, eta badela egoaldean, onartu hartu behar dela, badela literatura maila izi altua, badira idazle biziki honak. Eta penalitzateke, baztertzea argunt uh, literatura hori, Egoaldekoa edo Hegoaldeko eus, eusskakietan uh, idattz uh, izaiteagatik. Z ez penalitzateke. Egi batgira ipagaldean eta hegoaldean, uh, Euskalergia da euskara berdina da, orduan zinez du maila ipar Ipa Euskal Herriko ikasleek, ez ditzaatean hegoaldean idatziriko liburu hon guzti horiek uh, irakur galtze kultural itzigagia litzateke. Ram Michel Lajazket. Euskaraz balitz, ba, berez indartuko luke, e, berez ez da, eskual kultura eta eskual publikazioa eta eskual argitalpenak e, eta eta baimenduko luke ere, eskual identitatea, e, euskaraz e, agertzea eta bon, hori bat. Beste alde batetik, e, uste dut ere, importantea dela, e, garrantzitsua dela, Euskal Herritik kanpo, e, Euskal Nortasuna, eta Euskal Herrian gertatzen dena, eta pentsatzen dena, e, beste hizkuntzetan ere e, jakinaraztea. E, orduan, e, bai, nik pentsatzen dut obe litzateke nauski e, argitalpen gehiago euskaraz egingo balu, Baina uste dut ere, ez egin behar bakarrik euskaraz, ez? Eta ulertzen dute ere oso urrun gaudela eh? puntuntarik, baina e, e, bai, horregatik herri tenuen gehiago konstatazioan, ikustu dut hori konstatatuta behar dugula ba, asmatu, behar dugula asmatu dispositiboak eta e, bideak e, argitalpen gehiago eta naturalki gehiago euskaraz euskaraz. Egitea ez, eta hor e, erakunde publikoak beharko luke ukan e, gaur egun ere ustez e, ongi e, egiten ez duen e, lan hori e, egin beharko luke e, gehiago zehatzago ze ez. E, Ia euskaraz egiten diren gauza guztiak lagundu. Uh, Idurizaut. Uh... Lusia etxizaketa. Elgarrakin duetan diren uste zen momentu atez. Azkizela zela hametiak gitaratza hileri. Uh aginitz egiteko eta jendea asko oddontzeko e, ikusten da a, alberdania, bezerako agitre etsa handi bat gelditzen da eta ez du funtzionatzen horrek. Aldi berian behar da uste dut uh, jendearen hezkuntza edo informazio bide batzu eman ezagun irakurlearena janeza behar nike heiburutegi publikoena,etake liburu altzailena horrik inojantak betira gehiennik eh? e, behar da komunika bideean lana ere eta zi, hemen eskertu behar dira esko ligatzeak bederen horiek eskolarazko uzaeta pertsan betituzte, ez dute jane hori neho kengesatu gure egunkari republikano handiek ez dute hori egiten eta abartabar, ofte dut, denak bat doiten dire la horiek eta emeki, emeki alere, bua, gauzak aintzinatzen dira Uh, eta behar da eni hemen uh, remedio naipatzerik, edo ez baitakit ere sobera, benan elgarta el, el, el somatean, uh, ne ustuko uh, beharitake ere eskual politikaan, eh, abertzare munduan eran ezake oroko horki, kasu eman piskat gehiago, uh, praxeskia, ipatzen diren gai hori kulturaren edapenari, eta beti uste izan da kultura, ekonomia, politikatik aparte zirela, hori hartzen gira, ekonomiak duela, azkenea manatzen politika, haipatzen e, e, e, hori gira bizka bat ekonomiak kultura manatzen duela, liburu gintza badaren, eh? produktu ekoizpen bat baita, eh? merkatu bat baita, xalerozpena hor gertatzen baita, uste dut hori horik denak, halere, eh, kontsientzi problemat bat da funtzean, hori eh? nahi anberba da, uh, uste dut eh, beti pleine gira, konio, eskual politika, beste talde, talde, movimendu, kultura nundira horiek, Beti horretzen niz or, ondareari buruz, mande zagoen, lauburu bat aso nortan. Etzen kertzik eskaldunik. Bazen eskaldun bat, hamak erdaldunen dako, interesatzen zena gure ondare zahari, gure hilahi, jauregi, etxe zahar, zurgin zaharen lanari buruz. Da frantzrez egin dira, mande zagoen, lan hain gure kulturalen ezagupenari buruz. Pena da, ere hori beti andere zerora horiak bakizu boi denak zagertua dira. Hori, azken elkeresketak frantzrez dira. Ta beti hori niz, landi barreko, <laughs> eixoaz, taget bizitenez hoi, no? Arritentzaukun, usteute, niko galdezkatu nute, minan es, es, eskora ez dakiten horiek. Ez dira sartzen hal gure nortasontzahar hortan, emandezagon, eh? E, hola zen, ez dira interesatu, hori, eta ez te ere, lehenik ertzaileak eskolerian, eh? danzari buruz, musikari buruz, pastorari buruz, kampotarrak izan dira, eta... Bon, un bit baute zeit onik, bistanda, buntzatu dituz tehmen gobatzu, ben anpizikat gila gila, estuko, aske kasumanen estuko. Nahori dela, gure buruan kolonizatuak izan begira, sine txarazia baita kute, deus ez girela, hemen Francia imperio handiorena entzinian, eh, gauza guti de la kotze, eskual nortasunak, ekarri eh, duen eh, eko alta, eh, niko ganezake, eh, mendiko jari, sahar, chume, politorek bat duela berzaiek baino garantzia handiagoa guretako, hare, itzaskar bato. <risa> <risa> Zergatik, euskal lehiaz, euskal identitateaz, euskal kulturaz, ipak euskal lehian agitaratzen diren liburu geienak, jantxesez agitaratzen ote dira. Hm. Galdera bera, interes da. Baina galdera gehiago dakartza berekin batera. Haiz, bakatu, Hori asirazena. Eman dugu eranzunik? Ez dakit. Bo. Liburu dendan, Euskal Liburu bat eskuan gurutzatzen giren ondoko aldian, aipatuko dugu. Laste jachtea gian.